Beraz, bi arnaz dokumentalari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Ipar Euskal Herrian emango da, botxai janen ogeian, eh, doni bane izango da lehen izordua. Eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean, Kima Arzuaga dugu. Kaixo, Kima, zer moduz? Kaixo, atxaldeo nahi duar. Bueno, aipatzen genuen dokumentala Iparra Euskal Herrian, bueno, emango dela, hemendik gutxi barru, baina aurretik e, jakin berri izan dugulako, e, berria izan da iratxe zortzabalen kontrako zigorra, e, berretxe egin duela Espainiako zitegi gorenak, eta gainera torturako ukatuta. Kontuan hartuta, e, proiektu honen, hau da bi arnaz dokumentalen protagonista iratxe zortzabal e, dela, e, bereziki, e, pixka bat nola hartu duzute berri hau? Bueno, egia esan bai gu eta bai iratzek ez dugu sorpreserik hartu. Hau Espainiako estatua da eta ez dugu bere justizian eh bueno, didik, eta orduan ez dugu sorpresa ez dugu sorpreserik hartu. Orduan bueno, hori espero berrun eta orain urrengo pausoa konstituzionaleran e, joango da ziurreni baitare bere kontrako epaiateako da, eta gero ja, bidea Europarako bidea irekiko da. Oregia da, e, iratxe, bai iratxe eta bai santiana bere esperantza pixarra badute bere ausia argitzeko edo bere aldeateatzeko. Eta, Europan bai da pixka, baina Espainian ez. Ala ere esamarra dugu, eh? zueke, bueno, ba, bi arnaz dokumentala, eh, bueno, eh, kaleratu zen utenetik, horrein arte, hor ibilbide bat eh, egindu beraz, bueno, bai dokumentalak eta baita proiektuak, Donostiako festivalan aurkeztua izan zen, eh, baina, eh, hilabete guztiagoetan, Euskal Herriko hainbat txokoetan, hainbat herri eta osoetan, eh, bueno, proiektatu do eh, emandozue ezta, Bai, e, ala da, ba. maiatzan, diazko maiatzan e, irunen estrenatu genuen eta gero ba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nazarro eta Arabako erritan ibilegea e, ja berroita marbat eman, eman aldi eman ditugu e, Iparralden, e, Azparneko zinegin zine baldian egon ginen eta, eta orain datorren egunetan ez duke esan bezala e, doni baren loitzu neango gara e, datorren ogeian Gero getari nogeita iruan eta martxuak iruan endaian Dipesodida <hum> gure Euskal Herra mandugun ibilbidea eta gero baitare e, Bai, Suitzan e, eta Alemanian mandituko manaldiak Eta Parisen ziurrenik e, martxuaren nogeita bostean Parisien engobeare bai <hum> Eta orain arteko harrera nolako izan da? E, pixka piskatu baloratuko zenuke orain artekoa? Bueno, eh harrera oso kontenera geratzen daia harrera izaten aidea harrerarekin. Baia, Bai da, eh, bueno, ez da eskatzekoa, baina bai realitatea da jende gazteari ez dela kapasita kapasak eh, iristeko negurun bezala. Eh adin bateko jendea, bueno, berrogeitik 40tik gorako jendea hurbiltzen da eta bueno, Bi irukazu etxik, eh, gaztea esanblalak eta gazteetxeak kantolatuzako dako emanaldiak itzan direlako, jende heldua etorri dira eta, bueno, bizkia, ez pena, bai, gogoa geratzea ditugu, bena aldi, belano aldi iristea iristeko. Bestela, arrera eta jarrera jenden arrera, ososo baikorra eta polita, bueno, e, gero momentu politak pasa ditugu, emanaldietan, gero zora zaldia, kanturatu ditugun zora eta, bueno, konten. Uh -huh. Eta esan mesala, eh. Orain eh Ipar Euskal Herrian berriz aukere izanenen dugu, eh bai filma, bueno, tosan da dokumentala ikusi alizateko. Gogoratzeko ditugu itsordua kotxaiaren 20 Donibane Loitzunen zeaski eh nun izanen da eta ze ordutan badaki zute edo aurreatu desakeu gori Eh ordua es, Donibane Loitzuroko sineman. Sinema Getariko sineman 23an Mm Hhh -hmm. eta martxoak ah, eta barkatu eta gero urruan baita ere martxo martxoak 18an urruan ados eta gaindu eta martxoak 3an endaian, endaian e, bordelain aretoan Bordelain aretoan izanen dugu beraz baitare ere oso ongi bueno ba isordu oieke, gara e, ba, kima ez dakit zerbait gaitu nahi duzun? Bai nahiko noko geitu Ja, aukera maten baldin badi guzue, Iparraldeko beste herritan e, Barnekaldean, Txuberuan, Basina-Farroan, Norbaiteke entzuten baldin badu eta ikusten badu aukera biharnaz dokumentala emateko, edo bai gurekin, edo bai horeizuekin, antxetakin, antxete erratiakin, o okay. euskal e, herri irratiekin, irrati harremartan e, jartzea, eta gu prez joango gara emanaldia da, aurkeztugu eta solos aldia antolatzeko. Ba, Osongi, guzti horrekin geldietzen garaki maezker mila benetan, ba, gurean izatea gara, mila esker. Bai, txompiskataito, e, gehitu nahi nien zuen gure korreo elbidea, nahiko errexea da, goratzeko nahi balduin madu norreitek e, gurekin harremanatan jarri. Bai, bai beratik. Bi arnaz, doku, bi arnaz arroba, e, uh -huh. Bera, selbide elektroniko horretara idazita ere, e, harremanatan jarriko zaretei beraiekin. Eh, ah. Kima kimi eskermila, eh, benetan. Vale, zurei Bale, Vale, aio, tan